Лейтенант на мить розгубився від такого повороту в їхніх стосунках, але сів і скоса позирав на обличчя свого ката. Сірі рухливі очі того раз за разом застережливо лупали на двері землян. «А взагалі ти пробач, сам розумієш, доводиться, а то скомандує і все, кінець». Та ж часом лігше вдарить, правда ж? Гайдаючи на столі вогник, Чернов почав ходити по землянці, спиняючись і розважливо гомонічи до Клинченка. Здається, ніщо не здатно було вивести його з душевної рівноваги. Такий він не то рубковпевнений, розмірений, охайно, навіть елегантно вдягнений. На його стриженій під бокс білявий потилиці ворошилася рожева зморжка. Між іншим, тобі випала, можна сказати, удача. Не кожному дається така можливість реабілітувати себе. Перед німцями особливо трудно. Але вони таке цінують, можу запевнити. З власного досвіду, я так само колись чекав кулі. Таких вони, звичайно, враз до стіни разом з комісаром. Мусив доказати дещо. Я ось бачиш, кулі мундир. Він з хвилинним задоволенням обмацав свій коротенький френчик з невеличкими срібними погонами. «Правда, за совєтів чин вищий був, довірливо», – повідомив він. «Що за натяки! То він такий? Колишній політрук, Командир? Штабіст, який не був?» – гадав лейтенант. «Марно стараєшся вовкувато», – сказав він. «Не на того, на павух». Черновий раптом спинився і крутнувся до Климченка. Вираз його обличчя не змінився, тільки ліве око якось недобре округлилося, і Він стишено начебто для того, щоб не почув вартовий. З надвору сказав, а ти той не дуже, між іншим вибір у тебе не вельми багатий, або ти виступиш, або в землю ляжеш. Сьогодні ж Климченка після всього, що трапилося, погрози могли тільки довести до краю. І він схопився за слінчика. «Ну і чорт з вами, стріляйте! Все одно застрелите! Що, до своїх відпустите, сволод?» Чернов холодно посміхнувся. «Не кип'ятися! Врешті ми можемо зробити, що треба, і без твоєї участі. Він ще почекав, і видно, щоб не стояти так груди в груди з цим обірваним, скривавленим чоловіком, зайшов за стіл на своє місце – там з якоюсь багатозначною погажністю взяв винятий із сумки аркуш список особого складу першого взвода автоматників. Командир першого відділення Голоного Іван Фомич, Єфрейтер Опенкін, Петро Петрович, Червонармівці Язов, Гайма Дулін, ім'я по батькові не непорядок. «Черков, Федоров, Філь. І так 22 чоловік. Виборі позначень? Позначень, а як же? Ну ось, адреса відома. Командир Ротик також відомий. Орловець. Решта не біда. І самі зробимо. Тільки ти тоді, звісно, злись на себе. Без заслуг залишиться. Перед німцями. А там заслуги за тобою подвоїться, У квадрат зведуть. Зрозумів?» Як це? А так, подумай, зрозумієш. Лемченко збентежився ошоломлений ще не до кінця усвідомленим, але безумовно якимось недобрим задумом цієї погоді. І насторожно дивився на Чернова, а той, вже змінивши свій приємно стриманий вираз на затято-гвіційній, згорнув список, взводив і притиснув його сумкою. Ось так, сказав він, сів і відкинувся до стіни. То що вирішуєш? Що вони задумали? Що зроблять? Милася в голові взводного розпачлива думка і поступово викреслювалася здогадка, від якою ж кинула б жар. Климченко скочив і, хитнувшись, плигонув до столу. Не маєте права, провокатори, сволота продажна. Тихо, суворо сказав Чернов і підвівся. Рука його твердо лягла на сумку, під якою був список. Тихо лейтенанте, спочатку покрути мозком, не спіши, закінчив він з якимось показним співчуттям. Климченко оситаніло дивився. На дворі, певно, темніло, там чути було ліниві кроки вартового, десь далі, бать дуже до всього, гомоніли, сміялися солдати. Тоненько награвала губна гарму. «Гади, що роблять, гади? І треба ж було тільки вчора позначити вибулих, вбитих і поранених. Туфатулін, здається, тільки не позначений. Вночі підстрелили, не встиг записати. Ні, Цього допустити не можна, але як? І він зрозумів, що єдиний тут його вихід – схитрувати, що їх витонченому варварству треба протипоставити тонку хитрість. Одначе він, людина відкритої простої натури, відчував себе до того малоздатним. Основним, найголовнішим для нього тепер був список, і лейтенант Вельми гостро це розумів. Йому важко було змусити себе не дивитись на притиснути сумку й паперу. І все ж він кожною часточкою тіла відчував його там, я ж боявся, що Чорно міг по чим-небудь здогадатися про його прагнення, але недарма, видно, його посадили на середині землянки. Кинутися до столу йому було важко. Тепер він не відчув у собі необхідного. На це сприту, варто було придумати щось інше, і Климченко вирішив розтягнути час. «А що я мав би говорити там?» Понурим, але трохи рівнішим голосом спитав він. Черново рухнув бровами, короткозиркнув на нього і залапав на столі руками. «О, це дуже просто. Прочитати, де він тут у мене завалився? Ось, він знайшов серед паперів якийсь аркуш, і, підвившись, через стіл сунув його Климченкові. Лейтенант роздумливо погледів папірець. «Дорогі громадяни, мої однополчани!» було надруковано дрібним шрифтом. «Бійці і командири полку, річ та і місце залишили, тільки підставляй, це звертається до вас колишній ваш командир, червоноармієць, знову пропуск і три крапки». Климченко зирнув нижче і там також ішли пропуски крапки, де містилися звороти ще чоловік до п'ятнадцяти із запрошенням у полон. Тут же була порада нагадати цим людям їх конкретні образи на радянську владу і перелічити блага полону: сімсот грамів хліба, гарячі харчі з кавою, кожному ковдра, свобода від більшовизму, з бажанням. Костел, кірха або церква для віруючих, бійцям, місце проживання яких було занято німцями, обіцялася відпустка додому. «Гарно розписали, да ладно», – подумав Климченко. «Так добре, що й дурень не повірить». Вголос намагаючись говорити спокійно, він мовив. «Гаразд, чорт з ним, я згоден». «А це розмова, він шую. Чернов вийшов за стола і потиснув його руку в вищі лікті. Давно б так. Ну, звісно ж, який сенс помирати за якийсь там паперовий принцип. Правда? Значить так. Із задоволенням, як від завершення нелегкої справи, він потер руки. Значить так. По російському звичаї обмиємо цю справу, як не як людей же від гибелі рятуємо. Це, брат, не зрада. Це доблесть. Пружисто присівши на добрих з високими задниками чоботях, він отсунув довгий до підлоги обрус ковдру і витягнув з-під столу жовту на зразок чемодана скриньку. Класно в замок відчинилося вічко, і в скринці тьмяно блиснула шийка пляшок, якісь пакунки в блискотливім целофані, бляшанки консервів. Чітким видно, Завченим рухом Чорнов поставив на сіл дві алюмінієві чарочки. Побіч під сумкою лежав іменний список взвода автоматників. У Климченка розширилися зіниці. Коли він побачив те, всередині все стиснулося і похолоділо. М'язи на його ослаблім тілі напружилися. Всього два-три кроки відділяли його від папірця, який зараз міг круто змінити його долю. Те, що трапилося тепер, було так незвичайно, що аж не вірилося. Навмисно це, чи дурості, напружно спробував вирішити лейтенант. Шалений свій позирк він перевів у неї. і поставив її на стіл. На образі ковдрі вже лежали невеличкі бляшанки паштету, пачка галет, загорнений у целофан шматок ковбаси, до цього долучилася ще й пляшка. Чернов одначе все це мацав у скринці. Здається, він і не тягнув, що робилося в душі полоненого. Помилка чи провокація свердлила лейтенанту голову питання «Якийсь незримий». Але дуже наполегливий радник весь час турчав. «Давай, худчий, худчий! Ну, що ж ти? Зараз, зараз!» Клинченко зручніше поставив біля табуретки свої ноги, трохи схилився, щоб спритніше можна було скочити. Однією рукою він... Надумав скинути сумку, другою схопити список. Чернув тим часом виклав на стіл дві солдатські виделки, склепані заодно з ложками, і знову запустив руку в скриньку. Квимченка ще ближче підібрав на підлозі ноги, зігнувся всім тілом і скочив правою він досить спритно відкинув у бік сумку, ліва ж скинувши ковбасу, хопила цей шматок паперу. Чернов не тямуще скинув голову і чомусь перш ніж ринутися на нього, цопнув пляшку, яка котилася зі столу, а Клубченко відскочив на крок назад і, рванувши грубні дверці, пхнув до вогню папірець. Разом з полум'ям, яке відразу схопилося в грубці, в ньому спалахнула радість, але в цей час іззаду з якоюсь історичною веселістю і незрозумілою байдужістю до його вчинку. Зареготав, аж затрясся Чернов. Чогось не розуміючи, але вже відчувши біду, Климченко повернувся назад. Він ще не заминетикував, що сталося. Як Чернов раптово вбивав сміх, обличчя його враз одервіло він сунув руку в кишеню штанів і майже перед лейтенантовим обличчям, мотнув у повітря аркушем паперу. Бачив, той самий його список, виявляється, застався у ворога. У Климченка щось обірвалося всередині. «Так ось ти я. Кого ти надумав обдурити? Кого?» Уп'явшись у нього позірком, Черно акуратно запхнув папірець у нагрудну кишеню, ретельно защебнув гудзик і зробив крок до полонину. У ворожих розширених очах полахнула і згасла Нелюдська злість, пекельний удар у ліву щелепу, управу, удар у підборіддя, здається, хруснула щелепа. Дзвін тріск у вухах, яскравий сніп з очей. Климченко відкинувся до стіни і, марно, намагаючись затулитися руками, хутко сповзав на підлогу. Тіло саме, без його волі, намагалося стиснутися. В якнайменшу, якнайтогішу грудку, Щоб як-небудь витримати страшенні удари В голову, в обличчя, в живіт, у груди, Чорнов бив мовчки, Як можна бити лише за особисту кривду, За власні невдачі, за непоправне зло в житті, Згонув усе на одному. Незабаром у лейтенанта затяло дихання він захлинувся чорною болючою каламуттю. Він знов отямився, як і там у траншеї від нестерпної стужі. Пам'ять його з досконалою чіткістю відновила останні хвилини свідомості. Цього разу він добре розумів, що з ним сталося. Тільки не знав, скільки минуло часу і де він. Навколо було темно, але коли він повернувся неймовірним зусиллям усього болючого побитого тіла, то побачив збіч від себе віконце, невеличкі світлуваті квадратики розміром, ледве не з коробку від сірників. Він оперся руками об підлогу, далоні відчули турпати заліза обшивки, і тоді він здогадався, що лежить у машині. Тіло його так трусило від холоду, що він ледь володів ним, лише іноді якось долаючи чергу суцільних болісних держаків. Але холод між тим і освіжав, не давав розслабитись, напружив усі м'язи. Климченко сів, зіщулився І доблесть дурню дубовий Картав себе Климченко Притиснувши до грудей коліна і лікті І все не в змозі вгамувати держаки Обличчя його було суцільною раною Хиталися під язиком кутні зуби і Ліве око ледь розплющувалося Так запливло пухлиною А ще боліла щелепа під вухом До неї не можна було доторкнутися Попрацював кулачний майстер землячок проклятий, з ненавистю згадав він Чорнова. Хай б вже німець, не та би кривди було, а то ж свій, і з вигляду людина як людина, а як під'їхав, як м'яко стелив, ледь навіть коньяку не випив. Ось тобі і співвічий зник, і хто він, цей Чорнов? Відни справді кимсь був там у нас, але подлюга і тут став чином. Надяг офіцерський мундир керивавить морди своїм. Хоч таке, звісно, німці оцінять. Їм це треба. Навколо панувала сонна глуха тиша. Десь збоку, мабуть, на дорозі профуркала машина, тепер на спередової донеслося кілька далеких буркотливих кулеметних черг. Але дивна річ. У цій тиші не було спокою. Вона здавалася сповненою жахами потвор, які лише дочасно затаїлися, зникли, наладналися до нового, ще жахливішого, Навчені усім, що недавно з ним сталося, лейтенант чекав уже найгіршого кінця, підготував себе до нього і хотів лише, щоб він настав хуччий і без великих страждань. А скільки разів на війні минали його пориби, навіть тоді, коли надії на життя вже не було, це спроквола привчили його до підсвідомої думки, що найжлахливіша омине, що він не уціліє. Взагалі це допомагало, він перестав особливо берегти себе, більше дбав про людей, про справу, і смерть обходила його. Так було у кожній сутиці, у кожній найбезнадійнішій ситуації, але ось, здається, підкала кислява його і вчепилася міцно. Опанований дрижаками напливом сумних клейких, мов, смола думок, він не зразу звернув увагу на нові звуки, що народилися в двірміливій тиші ночі. Спершу йому здалося, що ця розмова десь там, на дорозі, затим він ній щось дуже знайоме, своє, не німецьке, це одразу стривожило Климченко витяг шию, Слухався, здалося, ніби десь далеко-далеко говорить радіо. Так колись до війни було в їх таборах, коли під вихідний він член армієць кулеметної роти стояв вартовим на найдальшому посту складі ПММ. Примітка ПММ пала на мастильні матеріали. А в столові крутили кіно, далекі, ледве донесені вночі звуки людської горі Прибивалися в кузов машини. Климченко затаїв дихання, щасливий вслухався, і незабаром від того, що почув, його пронизав жах. «Далеко на передовій», – говорив динамік. Збираючись на вихолене залізо підлоги, Климченко ринувся до дверей. Тупий широкий біль в боку, відразу змусив його скривитися. Затяти дихання, але він дотягнувся до тьмяної щелини в порозі і завмер. Динамік звучав змінливою гучністю, то затухаючи, то раптом виразно доносячи слова. Що вони були російськими, лейтенант не сумнівався. Хоч спочатку не зрозумів сенсу жодного. Він знов затяг дихання і тоді почув. Слабо кволо, але все ж непоправно виразно. Червонарміець Круглов, Молодший сержант Агапітін, Єфрейтер Тьомушкін. Вони перелічували його автоматників. Він схопився на колінах, Витягнувши над головою руки, Грюкнув ними в двері. Заліза гучно бухнула. Від натуги з потилиці знову пішла кров, але Климченкові вже не шкода було життя. При найбільшою несправедливістю в жахливій сударзі зайшлося його серце. Відчиніть, відчиніть. Не спиняючи стукату, він почув, ніби хтось з'явився там, знадвору. Тоді він загрюкав і закричав міцніше, безладне, задишливе, образливе, і вмить ослабілись з неможеності, почув, «Ший син будем робіт!» «Ага, ший син, чор з вами! Стріляйте, стріляйте, гади!» Ззовні заврушилися, стишно загомоніли, певно радилися. Динаміку далечі все б звучав, але задиханий Климченко в короткі зупинки своєї боротьби не міг розібрати нічого. Так міцно стухла в грудях серце і била в скродях кров. Він лише почув постріли там, на передовій, у відповідь на пропаганду довгій і короткій черги Дехтяреова. Це підбадьорило його, окрилило, і він загрюкав міцніше сволота, гади. Що робите? Відчиніть. Не маєте права, давай Чорнова сюди. Він і сам розумів, що ці слова його марні, що про яке там право можна говорити з цими людоїдами. Але він прагнув протестувати, бо не міг зробити нічого іншого. І він бив і бив кулаком, бив здоровим стегном, коліньми. Надзвичайне душевне напруження з якогось запасу надало йому сили. Часом з надвору злісно гіркали німці, певно вартові. Він чекав, і чорт їх бери, готовий був прийняти їх чергу крізь двері. Це його не спиняло. Вся його істота бунтувала, протестувала. Змагалося. Скільки минуло часу в тій боротьбі, він не завважив. Врешті-решт він знесилів. Крик його став хриплий і кволий. Кулаки до крові розбилися об заліза дверей і опухли. Він не помітив, як у його буці кузові розвидніло. Сіра мла розтопилася на підлогу з віконця. Лягла пляма несміливого ранішнього світла, яскравіше заблищала під дверями щілина. Він усе бив і не чув, як за дві оживав гомінкою нових людей. Навколо затопотіли кроки, звідки лязь проїхали, зупинилася машина, і ось біля його вуха класнув замок засувка. Все було несподівано, двері розчинилися, і він ледве не вивелився з кузова. Тоді він заспокоївся, затих. На дворі був задумливий, вологий ранок, стигло в тумані голе від вільшин, кудись на корм принеслася зграйка горобців. У дверях стояли і гляділи на нього двоє німців. Один у касті з автоматом у поперек грудей, другий просто волосим, мундирчику, без шинелі. За ними, при цієї ж машиною, ще тупилися по-різному вдягненні і різні за віком німці, які, однаково стихши з цікавістю на обличчях, мов, неке диво дивилися на нього, але він не бачив нікого. Його позирк лише метлянувся по цій ж ворожій людській мішанині і спинився на мовчазній постаті Чернова, трохи не схожий на вчорашнього. Холодний стриманий у високому офіцерському кашкеті та в шинелі, він стояв віддалі, біля входу в землянку, і, мерзлякувато, засунувши руки в кишені, позирав на нього. Поряд приступали з ноги на ногу ще два офіцери той вчорашній, високий, в обшитих шкірою бриджах, і низенький вертлявий чоловічок з чорним коміром в шинелі та в пілотці. Климченко все це вхопив одним позірком. Мовчазна пауза тривала не більше, ніж 2-3 секунди. Зразу ж він скочив з дверей і кинувся до Чорнова. Зрозуміло, його схопили за руки, заламали їх за спину, скрутили, шарпанули. Він спро... і два рази витяг його по правій і по лівій щуці. Лейтенант рванувся, закричав, але його міцно тримали. Тоді з помутнілим безсилля розумом він скинув ногою і ледве не зацідив у живіт Чернова, той ухилився. «А в кинув він комусь із солдат і відійшов на три кроки назад. Двоє з тих, що з недоброю цікавістю спостерігали все це – Підскочили до нього один рудий у синьому комбінезоні, клацнув чималим розкладним ножем із боку, щоб застерегтися від ніг, шарпнув його за штани. Другий обіручо обхопив його ноги. Хлимченко спочатку не зрозумів, що вони задумали. Сіпався, тільки дарма. Той у комбінезоні рванув брезентовий ремінець його штанів. Після на землю один за одним посипалося гудзики, Відлетів, вирваний з нитками гачок. «Покидь, гади, що ви робите, вбийте відразу, ти сволото!» – закричав він Чернов. «Стріляй, худчий, ну!» Чернов кисло посміхнувся, скоса глипнув на офіцерів, що стояли біля входу в землянку і сказав крізь зуби «Так» що почути і зрозуміти його міг, видно, один лише полонений. «Це для тебе завелика розкіш, ти ще згадаєш мене!» І, повернувшись назад до землянки, щось заговорив до офіцерів. Високий будючно ворухнув густими білими бровами. Незенький же, явно заінтригований, підійшов ближче, і певний час Чорнов щось тлумачив їм. Солдати здаля вслуховувалися, у його вінку. Врешті високий сказав Яволь, а низький злорадна зреготав. О, зергун, гершвард. Рускапут. По якійсь команді ті, що тримали, його пустили. Безсила ткреготнувши зубами, Климченка змушений був обіруч ухопити свою одежу й тримати так, щоб уникнути сорому. Навколо реготали і ржали десятка півтора німців. Нарешті Чернов дійшов від офіцерів ближче до пряжки, пересунув на ремні тверду кобуру армійського вальтера і ривком розстебнув його. Збоку до Климченка підсупив солдат, то, що тримав за руки. Другий роздягнений бігом кинувся кудись. За півхвилини на ходу, об'ягаючи шинелю, він повернувся з гвинтівкою. Климченка штовхнули в спину і кудись погнали. Кінець. Копір вже за цю добу всевладною тугою охоплювала його ця понура думка. І вкопір вона все не справжувалась. Але ось, здається, таки заб'ють. Він подумав тоді, що вони зроблять це десь у Рівчаку, далі від людей і цих машин. Однак троє ворогів вивели його на вчорашню стежку і пішли туди, звідки вчора його Привели. Черновішов у п'яти кроках попереду, весь час мовчав і не озирався, ззаду про щось перемовляючись і, по черзі потягуючи один недопалок, тупили конвоїри. Закривавленою головою, в одній гімнастерці, шкандибав полонений, тримаючи руками штани. Ну, і зробила мерзота, не втечеш і не вдариш, видко учку!» Думав лейтенант про Чорнова, у голові його хмільно кружилося, бент зовсім сповз із лоба і тримався лише за вухом, гівнастерка на плечах була вся запорскана крові. Ордена на грудях уже не було, видно, вчора викрутили в землянці. По схилі рову повзло клочі туману, низько нависло матово-срібне небо, було вогко. До розгарячілого тіла знову почали чіплятися дрижаки, і Климченко жадав, аби худчішого, хоч би якого кінця. Все тим же вчорашнім шляхом його повели на передову. Що їм ще треба? Що вони задумали сволота? Міцніше за біль і холод допікало питання. З розпачливої ненавістю. Трава воложила чоботи, Намколо в сірому туманистому Марії Лежала холодна весняна земля. Чорні смуги оранки, Сірі пониклі клини, Світлими під павинах латками корбану Рісніли стернища біля заболочень. Не спинаючись, перейшли в низину. Чорнов мовчав, Тільки лупав з-під козирка по боках, Чути стали близькі постріли автоматній гвинтівкові, але вони скоріше свідчили про затише на передовій, ніж нагадували бій, бою не було. Непевна тиша хмурною невідомістю перегнічувала лейтенанта, але через те, що він наближався до своїх, трохи лешало на душі і чомусь гадалося, що ближче, то більше сили надасться йому, хоч знав він, Допомогти тут йому ніхто вже не зуміє. Вчорашньою стежинкою вони дійшли до початку траншеї, що, звиваючись по схилу, вела на висоту. Чернов зіскочив у її тут невелику глибину і хутко пішов, по давнішому, зиркаючи, по боках, спереду бухало все ближче, вгорі з тугим дзиканням, завмираючи вдовичінь, приносилося кулі. Але це були наші постріли наші кулі, і вони несподіваною ласкавістю віддавалися в серці полоненого. Невдовзі Чернов здогнав групу солдат з піднятими комірами і натягнутими на вуха шапками. Вони шанобливо притиснулися спинами до стіни, пропускаючи вперед офіцера. В руках у всіх були плоскі алюмінієві казанки, видно зі сніданком. На Климченка дихнуло пахом кави, давній, напівзабутий пах Від раптового відчуття голоду аж помутніло в очах Під затятими поглядами притихлих солдат він похитнувся Руки його, які досі тримали штани, темно-сині діагонали гальфе Дісталось йому після їх останнього грудного. Траншея велася по схилу і все далі й далі лізла на висоту Черно, підтримуючи кашкета, за козирок почав потроху пригнатись. Десь уже зовсім близько був передній край. Климченко гнути голови не хотів, рази два виглянув понад бруствором, але хтось із конвоїру ззаду прикрикнув, і Чернов озирнувся. А ну нижче, суворо сказав він, і Климченко поздорадів у душі з цих клопотів про його безпеку. Водночас його нерозуміння від незвичайності наміру цього тата все зростав, він як не намагався, не міг утямити, що з ним надумали зробити, може, ще агітувати примусять? Так я їм поагітую, згадають собаки, але агітувати йому не довелося, минаючи здивованих його появою. От білих зночі іноді ще сонних німців, що сиділи в застелених соломи стрілкових окопах, вони дійшли по траншеї до самої виспи ледве не в те саме місце, куди він так невдало увірвався вчора. Десь зовсім близько, певно в тому ж Рові, була його рота. Від перечуття цієї її близькості у Климченка теплом наповнилося нутрох. Йому стала надзвичайна шкода своїх таких усе ж недосяжно далеких хлопців. Тепер для нього було найбільшим щастям. Хоч би один день побути з ними, сходити хоч би ще в одну атаку. Він би не лаяв тепер трошки неросторопного, вайлуватого, але по суті непоганого Голоногу забувся б на всі свої кривди народного, він ладен був би тепер іти з ними в будь-який бій, у саме пекло, якби лише опинитися там. Але це незабутня вже мрія. Вони підійшли до кулеметного копчика в траншеї, який, видно, нижче за інших спускався дорогу. На тупітих ніг за копчика озирнувся молодий кулеметник, невеликий білявий хлопчина в довгій забрудненій глиною шинелі. Чернов щось сказав йому, кулеметник, не відходячи від свого МГ, на бруствері зі стрічкою приймачі здивованим позирком глипнув на клемчен. І у Климченка стиснулося все всередині. Він відчував, що зараз вирішиться для нього все. Нарешті той, кого тут чекали, прийшов. Це був тавстезний із заспаною, неголеною мордою офіцер. Мабуть, якийсь гаутман, нахабно і невдоволено блимаючи червонуватими очима. Він вислухав пояснення Черного, буркнув своє яволь і хрипувато щось наказав солдатам. Ті передали наказ по траншеї. Чернов ляснув себе знятою з однієї руки рукавичкою і відступив у бік. Ну, іди, затіявши явно недобре, кинув він Климченкові. Лейтенант зрозумів, що той найостанніший час настав і був готовий як слід зустріти його. Але він не зрозумів свого ката, Куди? Туди. До своїх. Ти ж хотів, здається. Як до своїх? А просто велась і тупай. Ну що, злякався? Може, не хочеш? Назад повернешся. Що він задумав? Страшний, незрозумілий, підступний цей чоловік-звір. Що він іще підготував? Смерть? Це ясно, але чому так? Ну що ж, хай. Хай. Може, навіть краще так, на полі бою. Перед очима своїх хай лейтенант ступив мимо Черноба, який стояв зі стиснутими щелепами, і широко роздутими ніздрями і грудьми пхнувся на бруствер. Але траншея була тут глибока, а руки мали тримати штани. Він зірвався, садонувшись обрівку обличчям. Це було ганебно, ззаду, затаївши цікавість, стояли німці, сопли кирхали, топотіли чоботами, всі позирали на нього, і він на мить безпорадно розгубився. Тоді той молодий кулеметник, чий окипчик вони зайняли, клацнув пряшкою свого ременя і, скинувши його з довгої шинелі, подав Климченкові. Страждаючи від сорму і приниження, лейтенант навіть не зирнув на нього, машинально підтягнув і того підперзав штани. Після напруживши кожний м'яз, зіскочив грудьми на бруствер і виліз із траншеї. Зандер привітав колегам, якось напівжартома кинув йому на останку Чернов, але Климченко навіть не почув його. Навколо розлігся широкий притуманений простір, поля, зовсім близький рів, крутуватий схил з полеглою стернею і далечінь під саме небо з рідкими порівчаках плямами снігу. Це передсмертне привілля нестримною печаллю різануло його серце. Він не міг ні зрозуміти, ні відчути навіть звідки чи з цього сірого, сумовитого, але такого до болю вільного простору, чи, може, з самої його змученої душі, але раптом гривнув у почуттях якийсь Дивовижний гімн вічному, великому, навіть світому, перед чим людина і всі її клопоти стали безмежно нікчемними. В якусь коротеньку мить Климченко відчув себе мурашкою і володарем одночасно. Буцім то з порога вічності на секунду зирнула в його обличчя велика напізнана в житті сутність буття, на кілька коротеньких секунд, втративши відчування себе, ніби розчинившись у небутті, він піднісся над цим простором, великою скривавленою землею, над траншеєю, ровом і навіть власною хуткою загибеллю. Правда, коротенький позирк назад миттю звалив його до землі, до своєї гибелі, і він, рахуючи останні хвильки, зійшов з бруствера. Тоді Марудна вже з реальним відчуванням земного, прощаючись з життям, пішов отраншею раншею поле, туди вниз дорогу, чекаючи всім тілом черги чи, може, залпу, і відаючи, що все скінчиться просто. Смерть дуже проста річ, на війні він переконався в цьому. Застрибала за вітром. «Ну, стріляйте! Стріляйте ж, гади! Де ж постріли?» «Постріляв, утім, не було!» Тоді він спинився, почекав, озирнувся скрізь по всій траншеї над бруствором стирчали, ворушились каски, стволи гвинтівок, тонкі дула автоматів. Мабуть, те, що він спинився, не входило в їх наміри. І кілька голосів закричали «Русь, шнель! Дом, дом, шнель!» І сміх, хрипкий солдатський регіт. Що ж вони не стріляють? Чому не б'ють? Чого не чекають? Здивування спроквола почало переростати в тривогу, яку вже не могла заглушити і безнадійна самота гибелі. Стривожений він відчув, що це не так собі, що цей Чернов Шварц щось надумав, чи не гірше за самосмерть. Але що? Збуджений, збентежений, він тепер не міг утямити цього. Він тільки відчув небезпеку ззаду. Все далі відходив однеї, і все наддавав ходи. Водночас він був твердо переконаний, що з цього клина вони не випустять його. Може, мінне поле? Може, та гармата бахкалка? І він ішов. шов. Ось уже вчорашня доріжка з Чорнобилем у канавках – обіч розпластане тіло в шинелі, хтось їхній. Але Климченко навіть не зирнув, неподалік другий, в на спині, мотлухом речмішка. Це ж прошень. Климченко все швидше прямував униз, униз, дорогу, весь напружуючись кожним нервом і чекаючи. Але вони там на висоті мовчали, тільки прориваючись під вітер, його наздоганяли уривки гомінки, регіт, і всю істоту лейтенанта приймало здивування. Чому так? Невже, невже Черновцей наш? Ця думка остаточно збентежила його? Нарешті він одійшов настільки, що забити його з перших пострілів стало б уже не так легко. Він знову звернувся. ні за ним не бігли. Ніякого віроломства ззаду не було видно, і тоді всю його істоту охопила надія жити, жити, жити. Він ринув, що було сили вітер, прухкіше шторхонув у груди, але він зігнувся, рвонувся вперед, ледве не полетівши з торчма, помчався згори гори донизу полем. Хистко, невпевненою від слабості, майже не володіючи тілом, і все ж його душа якось підсвідомо сама по собі, мов якогось оправдання, мов правди, мов нагороди за непевність, чекала ззаду пострілів. Та пострілів не було, жодного, ні звідки. Висота завмерла, стаїлася стихло, тоді його прийняв раптовий, неусвідомлений ще у своїй причинності жах. Він хитнувся, ослаблі ноги не відразу стеремили його, неясним божевільним позирком лейтенант глянув вниз, де вже так близько був перетунок, і спинився по всьому берзі рогу, з усіх вибоїн. З усіх оківчиків рівчуків стирчали каски, шапки, настовбовчені коміри автоматників. Він ще не бачив в них обличні поглядів, було ще задалеко. Але щось страшне під свідомою силою раптом передалося йому. Він раптом і дуже виразно, як може бути лише за секунду до смерті, зрозумів, що всім тут він ворог. Це відкриття... Перуном ударило його, щось у ньому раз спорохніло. Ноги самі кинулися в бік, він, не знаючи і не розуміючи, як і що трапилося, і що робити, оббіг по стерні кривулину, везвихідну замкнену петлю, ще раз побачив мовчазну висоту, і тоді остаточно зрозумів, що з ним сталося. Зрозумівши, опустив руки, голова його сама впала на груди, і він, хитаючись від вітру, потихо почували у ріву. Климченко ні разу не підвів голови, щоб зирнути, де зійти на обрив, але якесь безконтрольне відчуття вивело його до промойної рівчака в березі ругу. Там він, побачивши ісь руки на свіжо накопаній землі, порожні закоптілі гільзи. Розсипані в сухій траві, шматок газети, прибити вітром у Чорнобиль. Дійшовши до обриву, він боком, щоб не звалитися, ступив у нього, стримуючи себе на ногах. Зійшов униз, поруч були люди, але він не бачив їх. Вони всі мовчали. З-під їх чобіт сипалася і незвичайно шумко трохтіла жорства. Ненароком якось його позирк натрапив на валянки з родими старими підпалинами, і він піднім голову. Навпроти стояв орловець. Страшне чорне відчутине обличчя ротного, на якому стягнуті бровами недобре горіли очі, не здивувало його і не сполохало. Лейтенант знімілий байдуже зирнув у їх гнівну глибину, він не здивувався також, коли в наступну мить з болючим дзвоном у вусі полетів на землю. Він тільки захлинувся від кривди, і ніби затравлений, загнаний вовк зараз же схопився і вгатив по вуху ротного. Затим у нього все одразу пропало, і кривда, і злізь, засталося лише давніше відчуття біди, яка так несправедливо обвалилася на нього і скинуто, яку вже не було можливості. Він мовчки чекав за цим ударом наступного, міцнішого, або, може, пострілу, спину, груди. Ззаду і по боках стояли бійці. Хтось із них крикнув щось образливе, і інші підхопили. Зрадник, запроданець німецький, прийшов за рештою. Климченко чекав ці вигуки і розумів їх. Оправдуватись, однак, не було слів, щось назавжди затяглося в його душі, і не було сили портися з найбільшою такою несправедливістю. Уперше, у короткому просвітленні свідомості, мелькнув зрозумілий тепер до дрібниць намір Шварца Чернова. Елейтенант з новою силою відчув, що справді смерть тепер для нього розкіш. Але чому мовчить, не б'є і не стріляє в нього орловець? Чого він чекає, скам'яніло втупившись у нього? Лейтенант підвів очі і, зустрівшись з його позирком, раптом несподівано для себе побачив у ньому майже розгубленість. Здалося, ротний про все вже здогадався, прочитав на скривавленому обличчі лейтенанта його страшенну біду. В душу Клемченка Відразу хлинула образа. На миті він чув себе таким вартим жалю, невдахою, що не втримався і на момент згубив усі сили. Він ослабіло осів на землю, затиснув між колін обличчя і видавав із себе нелюдський розпачливий зоїк. Навколо гнівно гуділи бійці. «Тихо!» – перекриваючи гомону, раптом заволав орловець. «Мовчати!» «Коли ні диявола не розумієте, тоді люди, ніби щось відчувши, худко затихли». Климченко почав лаїнку і погрози, а вже скеровані німцем. Відрозпочив він, затаїв, дихання поблизу від себе, почув знайомий, таки по-доброму розважливий голос голоноги. «Що ж тепер поробиш? Терпи як-небудь!» Ці помірковані розважливі слова старого чоловіка, з яким у лейтенанта було стільки різного і кепського, і доброго, якось несподівано, ніби поставили в нім щось зрушене, збите на місце. Може, в них відбився той за всі трудний голонога, з яким чимало позмагався Квинченко Неперебірливий, терпливий, податливий лейтенант внутрішній рванувся в протесті проти цього як-небудь Він не хотів як-небудь, він хотів бути або як досі для них, або ніяк Протест цей охопив його, переміг усі інші почуття Лейтенант з новою силою, наданою йому злістю, скинув голову. В довести свою невинуватість справою спалахнуло в нім. Це був вихід. Климченка жвава скочив, кинувся до згорбленого пом'ятій шинелі голоноги і шарпанув задулу його автомат. «Дай!» Голонога сіпанув плечем, незрозуміло моргував. Лише за момент хтось вилаявся, і за тим надровом здійнявся пронизливий молодий голос телефоніста Капустіна. «Сволота! Це все вони! Сволота!» Якось приховано Климченко все ж чекав співчуття, навіть прагнув його, сам собі не зізнаючись у цьому. Гаряча, що відпружувала хвиля, обдала лейтенанта з голови до ніг. І він раптом відчув, що жив, що воскрес. Азаду по мерзлій землі вже затопотіли, ноги виходить, його не покинули. Повірили, це повертало його до життя. Тепер були тільки німці. Був проклятий Шварц Чернов і все в Клемченкові. Розгонисто минуло туди до помсти або смерті. Тільки так само раптом все і Пере і напшилося. «Відставити! Сістій! Назад!» Риванув ззаду голос Орловця, вже майже вишикуваний на бігу, ланцюг здригнувся. Клемченко назад! Усі назад! Бігом!» «Що це? Що це? Чому так? Навіщо раптом знову?» З усієї сили запротестувало в нім, але за кілька останніх секунд він встиг уже стати часткою цілого, як і всі, і мусив слухатись цієї команди. І він упав, німці ще не стріляли, рота також, але зладжений біг десятка людей, що кинулося за ним, уже спинився. Дехто попадав, дехто поплентався назад у рів, з берега якого волав орловець. Тоді, знову віддавшися примливо тривожному душі, Климченко підвівся і, волочучи за чіплянку автомат, пішов полем униз. Автоматники добігали до рову і по одному зникали за обривом. Климченко знову знесилений, понурий, запалим серцем дійшов до берега, де був ротний, і відразу побачив його вже внизу, біля струмка, і з ним ще когось у білому кожусі з пістолетом, в опущеній руці обидва вони сторшко дивилися вгору на нього. Майже фізично відчуваючи ворожість їхньої мовчазності, Клинченко марудно пішов за брив, знесилений, розтривожений. Вони підперезані гімнастерці, без шапки, зіплутаним вітром полоссям. Він тут особливо гостро відчув свою приниженість і свою біду. І все ж це було ще не найгірше. Найгірше сталося, певно, коли на середині обриву він упізнав у людині з пістолетом капітана Петухова, офіцера зі штабу полку. мов укопаний, розривши підборами глину, лейтенант спинився. «Підеш під трибунал», – хмуро сказав Петухов. «Завіщо». Тихо про себе спитав він когось, хто не міг відповісти йому, і вигукнув гучніше. Завіщо! Але знову йому ніхто не відповів. Ні пітухов, ні ротний орловець, який, стявши кощаві надбрів'я, похмуро дивився в бік, ні автоматники, що повставали на обриві скрізь по всьому схилі і напружено стежили за ним. Тоді він здригнувся, зрозумівши, що... Пастка за ним назавжди зачинилася. «Завіщо! Завіщо!» – закричав він, ледь тримаючись на голому стрімковому обриві. «Завіщо, капітане, скажіть! Гаразд, Климченко, розберуть!» Незлісно сказав Орловець. Зробив крок назустріч, але зразу ж повернувся назад і став від Петухова збоку. «Розберуться!» Він уже знав, як це часом розбиралося. До того він побачив, як підохово, трохи піднявши пістолет, зняв запобіжник. Кличенко поволі опустив руки, автомат на чіплянці стукнувся об землю, і лейтенанту уперше усвідомив його вагу. В той час, мабуть, також уперше, він виразно відчув, що надії всі обірвалися, і що назавжди все скінчено. — Ти переміг виродку, — сказав він, бачачи перед собою загадково крижані очі Шварца Чернова. Мовлено це було зовсім тихо, але в тій тиші, що запанувала в ролі, його почули, і Петухов крикнув гучніше, нетерпляче і загрозливо взяти його. Один опустився на коліна, другий стояв, широко відставши в бік ногу. Климченко трохи знав їх. Колись у дворищах вони разом відбивали німецьку атаку, рятували штабу полку і полковий стяг, який тоді ледве не потрапив до німців. По пострадницьких виразах кирпатих облич було помітно, що хлопцям дуже неприємно встрявати в цю справу. До того ж видно, вони побоювалися його. «Стій, хлопці!» – м'якше сказав Климченко. З якогось недавнього часу він почав спокійнішити, і що далі, то все виразніше розумів, що відбувається і що треба робити. Це надало йому впевненості та душевної злагодженості, здатності через силу перемогти щось непереможне в собі. Але в цей час Петухов ще щось крикнув бійцям. І, тримаючи на богдовий пістолет, худким кроком пішов до обрив. За ним вступив Орловець. «Стривайте, ви що? У мене о 9:00 нуль-нуль атака. Ви враховуєте це чи ні?» Пітухов не зірнув на Ротного. Теревонал усе врахує, загрозливо прозвучало у тривожній тиші Рову, і в грудях у Климченка щось безнадійно занило. На хвилину в ньому блеснула і згахли мимовільна вдячність Ротному. Але зразу ж з'явилася думка «Не треба, не впрошуй, марно». Підгув доліз до крайнього бійця із запеклою суворістю, на м'ясистому обличчі штовхнув його в шию. Хлопець упав на коліна, підвівся і поліз вище, і в той час Климченко надзвичайно загостерним розумінням відчув справжні, неминучі. Великий кінець, щоб не роздумати, не дати в собі ослабнути чомусь, як йому здалося конче, ясному і єдиноможливому, він перехопив рукою автомат, і його ніби спеціально скошеним для того дольним зрізом ткнув себе в груди. Сті, зголозно з'їхав чи що, хтось із сили рвонив його за лікою. Лейтенант озирнувся, то був голонога. Тоді в якомусь секундному проясненні Климченко зирнув на себе збоку і збентежився. Насправді це було вкрай недоречно, навіть огидно, забити себе, коли вже тебе не забили німці. Мародно виспіла його, рішучість була зрушена. Але що ж робити, як буде далі? Лейтенант випустив автомат, який тягнув до себе голоного, і розгублено озирнувся на схилі рову. Тривожно втупившись у нього, стояли бійці. Він так нічого й не вирішив, як раптом десь за ровом гулко вдарило в повітрі раз і другий. У хмарному небі над головами автоматників з тугим шерхотом пройшли снаряди. Крекнувши, вони розірвалися на висоті. За кілька хвилин мала початися атака. Орловець торопко зирнув на годинник в рукаві, і рішуче вступив до петухов. «Ти ось що годі!» Петухов спантелично звернувся. «Ви що? А нічого! Мотай звідси!» «У мене атака!» – хмуро сказав орловець. І, не чекаючи відповіді, гучно подав команду. «Командири взводів по місцях!» «Ах, так круто!» – повернувся до нього петухов. «Покриваєш? Кого покриваєш?» – подумав. «Ти відповіси за це!» Ну і відповім, через плече кинув орловець. Видно було, він ледве стримував себе, і в інший час не потерпів такого втручання у справи роти. Але тепер у роті було ЧП, і тут багато в чим він відчував себе зв'язаним. Вермовець zerнув на годинник і гучніше підтягнув ремінь на своєму кожусі. Після ніби тільки заваживши на схилі понору розгубленого Климченка, з рідкісною суворістю прикрикнув на нього: "Чого став? Ану марш до взводу". Климченко збентежився ще більше, таким несподіваним здавався йому цей по суті, такий звичайний наказ. Лейтенант спантеличено зернув на Орловця, чи до нього той звертається. Але помилки не було. Рот не наказував йому, сказав і пішов. Лейтенант вліз також по обриву нагору і ліг між бійцями, ще не вірячи, що все обійшлося, що найбільш біда минулася, і перечуваючи попереду трудне, він марудно спокійніший. Проте часу в нього було обмаль. Командири взводів у ланцюгу подавали вже команди. Тоді він, підвівшись на краю обрива і трохи гучніше –